Скоріше за все, СБУ вигадала завести справу про витік за кордон секретної інформації з архівів. А хто у нас ходить по архівах? Історики. Пам'ятаєте, за Сталіна була змова лікарів? Він кивнув. А це буде змова істориків. Знайдуть пару зачинщиків, а до них можна буде притягнути будь-кого зі знайомих або із знайомих знайомих. Що ж вони виробляють – Віка вже була на своїй хвилі. «СВУ?» – згадав раптом Вікін. Це більше схоже на СВУ. У 29-му був процес «Спілка визволення України», вигадана чекістами підпільна організація, у складі «Цвіт інтелігенції», професори, доктори наук, учителі, а керівник – академік Єфремов. От-от, щось таке. Про Єфремова Уляна колись чула від подруг філологинь. За сто років технології не змінилися. Отже, всю цінну інформацію з комп'ютерів треба заархівувати і покласти десь невдома. Вони люблять вилучати ноутбуки й телефони. І забрати можуть швидко, а повертати доведеться дуже довго, якщо взагалі вдасться. Добре, на диво по діловому відказав історик. «І ще скажи йому, щоб весь час був на зв'язку», – стубовано додала Віка. «Ти повинен мені дзвонити з кожного місця, куди приїхав. І сам дзвонити, а не чекати, поки у мене від дах поїде». «Не зашкодить», – вправно ухилилася Уляна. «Ну, в принципі, це все. Дякую», – підвівся зі сільця Вікінг. «Вони сиділи в Уляниній квартирі, єдиному місці, де можна було усамітнитися в день». Уляна зранку була у судовому засіданні, і на роботі чудово знали, що прогнозувати, а тим більше перевірити, коли почався і закінчився суд, абсолютно неможливо. Тому викроїти пару годин на розмову не було проблемою. Після останнього інструктажу господиня провела гостей до маленького передпокою. «А сама ти як?» – запитала раптом Віка. «Я?» – здивувалася Уляна. «Нормально». «Ну, слава Богу!» Віка сперлася спиною на стіну і заходилася натягувати чоботи, поки чоловік вдягався біля дверей. «Ми так тобі вдячні, що ти з нами поговорила. І правильно, що не береш близько до серця. Не вартий він того». Уляна не зрозуміла. «Що не беру до серця? Судове засідання у мене було коротке, технічне». Я ще до магазину встигла заскочити, малі колготи купила. Все нормально. А, так це не Степана, твого корабель, значить? Ну, слава Богу. Який корабель? Нашорошила вуха Уляна. Ну, це як його? Бріарес. Бріареос? Саме так називалося судно, на якому пішов у рейс Степан. От-от, Бріареос. А що з ним? Уляна раптом відчула, як всередині щось зібралося і напнулося, мов струна. — А ти не чула? — звела брови віка. — Сомалійські пірати захопили, увесь інтернет зранку гуде. Світ хитнувся в очах Уляни і поплив кудись вгору, швидко втрачаючи різкість і фарби. — Війну виграють ногами, — попередив учора комбат, і молоді дружно зареготали. Степан Шагута подивився на їхній світлі якоюсь юнацькою свіжістю обличчя і навіть не посміхнувся, бо знав, що комбат каже правду, а крім того, знав, що більшість новачків не переживе й першого місяця в окопах. Молоді за якимось диявольським розкладом гинули частіше і безглуздіше за старих, нехай навіть і не обстріляних, би молодість викликала вогонь на себе вирізняла з людського ландшафту і полегшувала завдання для смерті. А ті, що виживали, перетворювалися на сірі, під колір шинелі та землі, на ній постаті, вицвілі і завітрені, зі згаслими очима, що вже не блищать, закликаючи кулю снайпера, а тільки вишукують ямку поглибше або кущик повище. На людей без віку і без божої іскри, таких як він, Степан Шагута. Степан нічим не вирізнявся з-поміж сіро-зеленої солдатської маси і ретельно давив у собі залишки людських емоцій, намагаючись навіть не посміхатися. Бо українська природна веселість не раз грала з ним злий жарт. Новий комсорг Пеньков дуже ревно ставився до жартів з приводу свого прізвища. А Степан якось не втримався від зваби назвати Пеньок Пеньком. Тим більше, що вдачею комсор цілком відповідав прізвищу. В результаті отримав собі справжнього ворога. Комсорг чіплявся до кожного погляду, кожного слова. Будь-що погрожував особливим відділом і явно намагався зжити Степана зі світу, не чекаючи, поки це зроблять німці. Всі хохли – зрадники. Гітлера хлібом сіллюм зустрічали говорив він і дивився на Шагуту так, не би особисто бачив, як той зустрічав фюрера. Але війна й справді виграється чи програється ногами. І невдовзі усім випало в цьому переконатися. Дванадцять годин руху з короткими привалами, дванадцять годин, коли перед собою бачиш тільки стерті чоботи переднього бійця, а потім якось раптово вони перетворюються на хлястих шинелі, бо хлопець падає знесилений, і ти переступаєш через нього, як через СНІП. І задні роблять так само, без жодного слова чи лайки, без жодної емоції, тому що весь світ перетворився зараз на ритмічний рух чобіт. Кажуть, що ззаду їдуть машини з продовольством та санітари, які підбирають непритомних. Найнепередбачливіші перед тим, як впасти – Роблять кілька кроків у бік, і вже там валяться без сил, щоб не бути розтоптаним колоною. Вирушити в досвіта, і кілька годин, поки вистачало сил підняти голову, Степан з подивом роздирався навкруги. Він людина спагірчастого, зарослого лісами Галицько-Подільського прикордоння. Не міг впоратися зі здивуванням, ба навіть тривогою, від неозорого простору навкруги. Сальські степи тяглися, немов Сахара, з підручника географії, безмежні, безобрійні, бо сіре зимове небо зливалося із сірими пагорбами, а сірі пагорби, у свою чергу, із сірою колоною солдат, яка губилася десь поміж них. Ані лісочка, ані балочки. Сніг тут збирався барханами, під дією невтомного вітру, залишаючи голу сіру землю на поталу морозові. І дивним було, що жива істота може вписатися у це макабричне поєднання простору і вітру. А втім, хто сказав, що солдат – це жива істота? Хіба що умовно жива до першої атаки, до першого обстрілу? Щораз, коли переформована частина вирушала на передову, Більшість у ній становили мобілізовані, молоді й не дуже, уральці та куряни, узбеки й кавказці, у латаній-перелатаній формі, показово веселі чи задумливі, вони збуджено обговорювали незнайомі військові реалії, а потім слухняно лягали в землю. І на їхнє місце приходили такі самі, не би у багатих надрах Росії, окрім заліза золота та діамантів, був іще невичерпний запас людського м'яса. Українців серед новачків було небагато. Дезетирство та неявка на призовні пункти, як казали пошибки, мала характер пошесті, особливо у прифронтовій смузі, на яку швидко перетворилася вся Україна. Степан навіть не намагався познайомитися з поповненням, знаючи, що більшість тут тимчасово – до госпіталю, полону чи могили у якомусь випадковому окопчику чи вибалку. А ті, що залишаться, самі вкарбуються у пам'ять так, що потім не вирвеш якоюсь особливістю, характерним словом, звичкою і в другу чергу вже прізвищем чи іменем. Чоловіки взагалі не дуже охоче запитують, як кого звати, бо це на війні не головне, а чоловіче життя так чи інак складається з війни. Полк поспішав на зустріч кулям та снарядам, бо десь там оточили вперше за два роки велике угруповання німців. На Волзі, у Сталінграді, зробили з німцями те, що було досі їхньою прерогативою – замкнули котел танковим проривом. І тепер піхоті належало завершити зроблене танками, а саме затулити оточений ковалок степу стіною з власних тіл, лягти на землю, прикриваючись мертвими, закопатись в неї, неначе й самі стали мерцями, щоб перетворити на мерців тих, що прагнули вирватись із котла. Саме тому, залишаючи на узбіччі знесилених та кволих, Дивізія вперто повзла уперед, і кожен бачив перед собою тільки зношені чоботи переднього. І кожен боровся зі звабою самому звалитися на землю без сил, сподіваючись на санітарні машини позаду. Бо якщо ці машини заблукають у хурделиці... Увесь непотрібний вантаж, протигази, багнети, каски, давно викинуто. Зараз на землю потайки, летить Потрібне – набої, гранати, лопатки, усе, що важить і тягне додолу. Залишається тільки особиста зброя, бо за неї – трибунал. Але раптово, не звідки, колоною котиться хвиля. Вона зароджується десь посередині і йде в обидва боки. Піднімаючи отупілі голови бійців, запалюючи їхні очі і примушуючи груди, які вже давно не здатні народити нічого, окрім хрипкого віддиху, вичавлювати з себе геть інші звуки. «Оно, диви! Братці! Бля!» Поперек ходу колони, не дуже високо над землею, летить двоє птахів. Хто зна, де вони взялися над цією мертвою землею з колоною живих мерців у шинелях? Хто зна, як вони називаються? Але це живі і досить вгодовані істоти розміром, мабуть, із курку. І від голоду, а чи то від здивування, колона раптом починає стріляти. Усі, хто в магазинах та під сумках залишив, бодай, кілька набоїв, піднімають свої гвинтівки та пістолети-кулемети вгору і стріляють у безневинних птахів, не би по юнкерсах, що заходять на атаку. Весь полк разом ошаленів, і за мить сотні стволів викидають у небо свинець, а може не сотні, а тисячі, бо враження таке, що стріляє уся дивізія. Повітря тремтить від куль, земля здригається від гуркоту, і голос командирів, які кричать «Отставіть! Прекратіть!» та лаються добірним матом, розчиняються у пострілах, як цукор у гарячій воді, що замінює на війні чай. Усі гамселять, мов, несамовиті, аж поки один із птахів перечіпляється через власне крило і каменем падає донизу. Замить, другий, поранений, починає знижуватися великими колами. Колона вибухає переможними вигуками, хтось, напевно, кидається підібрати здобич, та усе це відбувається десь попереду, а Степанові не видно подробиць. Отримавши несподівану порцію емоцій, бійці оживають, спини вирівнюються, лайка, що на фронті є універсальним способом висловлення думок, довго іще ширяє над колоною сюди-туди, іноді чується навіть сміх. І на цьому підйомі полк долає останні кілометри до нічного привалу. Так і є. Машини з продовольством заблукали. Вечері не буде. Це головна новина, яку приніс сорг Піньков. Він свіженький, бо їхав на підводі, а тому бадьорим голосом намагається компенсувати погану звістку. Нічого, не впервой, але у відповідь ловить тільки розлючені погляди. Про хлопців, які впали від утоми і, певно, замерзли в степу, ніхто не згадує. «Ку гладіум феріт, гладіо періт», як сказав би бережанський викладач латини пан Лев Крип'якевич. Але тут навряд чи хтось зрозуміє латину, так само, як і сенс цієї давньої мудрості. «Хто меч підніме, від меча й загине». «Не зрозуміє». Бо сентенція ця стосується відповідальності людини за вибір, який вона робить, а ніхто з людей, що йшли поруч у колонії,